Upravljeni. Že od nastanka psihologije dalje skušajo številni avtori raziskati pojav psiholoških razlik med spoloma. Pri tem skušajo odgovoriti predvsem na vprašanje, zakaj prihaja do spolnih razlik, zakaj se moški v svojem razmišljanju, doživljanju in vedenju razlikujejo od žensk. Še do 70-ih let prejšnjega stoletja so se psihologi izgubljali v vprašanju, ali na te razlike vplivajo predvsem vzgoja, kultura in drugi socialni dejavniki. Ali pa se pojavijo neodvisno od vpliva socialnega okolja. Socialno usmerjeni avtorji so poudarjali predvsem okolje, kognitivni psihologi pa so opozarjali na individualni vpliv na spolne razlike. Tudi v današnji oddaji Zofijnih ljubimcev ostajamo na področju kognitivne spoznavne teorije, le da bo to pod središče naše spoznave, zvedavosti, tema področja socialne psihologije. Psiholoških in socialnih razlik med spoloma, sprav posebnim poudarkom na stereotipih, Se bomo lotili na podlagi pisanja Darje Kobal Palčič in študije ameriške psihologinje Sandre Bem z naslovom Gender Schema Theory: A Cognitive Account of Sex Typing. Vaša bližnjica Dozofije www.zofijini.it So much love, so much more, so much more love to give I got so much more, so much love, so much more love left to give So much pleasure to Ni no Glede na to, da je klasična kognitivna psihologija proučevala izključno spoznavne procese, kot so mišljenje, učenje, spomin, pozornost, ustvarjalnost, je tudi razlike med spoloma omejevala na spoznavne prvine. Tako so jo zanimale predvsem tri spoznavne sposobnosti, za katere je že stereotipno veljalo, da so drugačne pri moških kot pri ženskah. To so matematične, spacijalne, prostorska predstavljivost in verbalne sposobnosti. Moški naj bi imeli bolj razviti prvi dve, ženske pa tretjo sposobnost. Vendar pa so raziskave vse skozi jasno kazale, da ni razlik niti v matematičnih, niti v verbalnih sposobnostih. Pomembne, vendar zelo majhne razlike so se pokazale le pri preizkušnjah, ki zahtevajo spacijalne sposobnosti, Moški so na teh preizkušnjah dosegali nekoliko više število točk. Ustrajanje pri spoznavnih prvinah in iskanju teh razlik med spoloma je seveda zastiralo pogled na vrsto drugih pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na psihološke razlike med spoloma. Tako so danimo klasični kognitivni psihologi okolje, ki je dejavnik spolnih razlik par excellence, preprosto kar spregledali. Menili so, da je okolje, v katerem živi in dela posameznik, le drugotnega pomena za njegov psihosocialni spolni razvoj. Bistvene naj bi bile njegove kognitivne sposobnosti, ki določajo ali bo sprejel vlogo moškega ali vlogo ženske. Še v 80 ih letih sta Martin Halverson na primer trdila, da so bistveni dejavnik pri razvoju otrokovih spoljnih ulog kognitivni procesi, okolje, v katerem se otrok razvija, pa le malo pri k razvoju njegove uloge. Vsi pa so na primer pozabljali, da so si prav izraz uloga sposodili iz tiste domene, ki pravčuje posameznika v okolju, iz socialne psihologije. V osemdesetih letih se je izdvojila močna skupina kognitivnih psihologov, ki je spoznala, da je mogoče raziskovati razlike med spoloma le, če v svoje raziskave vključijo tudi pomen okolja. Tako se je s priznanjem in sprejetjem okolja v predmet kognitivne psihologije odprlo pa vsem novo polje, ki je bilo doslej domena socialne psihologije. Ta odprtost je omogočala plodnejše sodelovanje med kognitivnimi in socialnimi psihologi, in zahtevala nadgradnjo opredelitve številnih klasičnih socialno-psiholoških pojmov. Get their sisters, pick him up and give them blisters Kiss and fierce with all his might Forever Bye bye to another life Bye bye to another life Bye bye to another life Bye bye to another life Banded on the verge of the edge of the land Waiting for me to fall then I got a call that said, Wait hold up homie, you must be drippin' You can't be putting that sippin' and whippin' Up in your pippin', you better stand tall Fool, you was born to ball, took a little fall And now you wanna end it all You been chasing dreams like a hound dog on the hunt Take your plates in the front, put your hand on the pump, And then spite right in your grass, man I know they laughing, but you'll be laughing later Cause times gon' get greater You's a player, and when I say player I mean player Cause your daddy and your uncle was a player Not aged in wood He's filling out He's all blowed up He's all blowed up He's gotten fat He's filling out He's all blowed up He's all blowed up He's gotten fat Sure enough At the midnight lounge There's a dent in the seat Where the vampire's at Bye bye To another life Bye bye To another life Living dead Is doing time Like drowning On the circle line gonna try for right. you Presojanje ljudi glede na njihov biološki spol že odnegdaj odločilno vpliva na zdravo razumsko razlikovanje med moškimi in ženskimi osebnostnimi lastnostmi. Z drugimi besedami, na moške in ženske in na njihove socialne vloge večinoma gledamo stereotipno. Stereotipi so pojav, s pomočjo katerih si ustvarjamo sodbe o drugih in o sebi. Preprosto rečeno nam, ne samo spolni, stereotipi omogočajo, da imamo o sebi malo boljše, od drugih pa malo slabše mnenje, čemer nam uspešno meglijo realno predstavo o nas in o drugih. Tako na zelo poenostavljen način presvojamo ljudi glede na njihov socialni položaj, narodnost, raso, versko pripadnost in seveda glede na njihov biološki spol. Socialna psihologija loči med številnimi stereotipi, statusnimi, narodnostnimi, rasnimi, verskimi in tako dalje in seveda med spolnimi stereotipi. Pri opisovanju ženskih lastnosti še vedno prevladujejo atributi kot so nežna, čustvena, občutljiva, topla, dovzetna za potrebe drugih, zgovorna in tako dalje. Pri opisovanju moških lastnosti pa razumski, vpliven, dominanten, hladen, pogumen in tako dalje. Takšno poenostavljeno in polarizirano pripisovanje enih lastnosti ženskam, drugih pa moškim, pa se ne pojavlja le v vsakdanjih pogovorjih o razlikah med spoloma in v šalah, med katerimi seveda prednjačijo tiste v zvezi z blondinkami, temveč globoko in odločilno vpliva že na vzgojo. Še vedno je namreč med mnogimi starši povsem nezavedno usidrano prepričanje, da se mora vzgoja dečkov razlikovati od vzgoje deklic. Številne raziskave to tudi potrjujejo. Smith in Lloyd sta na primer leta 1978 ugotavljala, da se matere odzivajo na nemir svojih novorojenih hčirk, misleč, da so utrujene, tako da jih položijo v posteljo in od njih pričakujajo, da bodo zaspale. Nasprotno pa fantke spodbujajo k različnim dejavnostim. Če so nemirne deklice, matere torej pogosteje menijo, da so utrujene če pa so ki sklepajo, da bi se radi igrali. Tudi igrače se razlikujejo. Deklice dobivajo predvsem igrače iz mehkejšega in nižnejšega, fantki pa iz čvrstejšega materijala. Če se vračamo še nazaj, celo v obdobje pred otrokovim rojstvom, naletimo v številnih domovih na žikar dolgočasen stereotipen pojav, S pričo možnosti seznanjenja staršev s spolom še nerojenega otroka čakajo na še nerojene deklice doma rožnata, dečke pa modra oblačila. Iz navedenih primerov se porajajo najmanj tri polarizirane sodbe. Pasivnost, aktivnost, mehkost, trdost, toplina, hladnost, od katerih en pol pripada ženskam, drugi pa moškim. Raziskave z področja psihologije osebnosti kažejo, da ljudje ne presojemo stereotipno le drugih oseb, otrok ali odraslih, temveč pogosto tudi sebe. S pomočjo ketlovega vprašalnika osebnostnih lastnosti so raziskovalci ugotovili, da si ženske pripisujejo več lastnosti kot so nežnost, občutljivost, blagost, razvajenost, izbirčnost, odvisnost, ki jih Ketl umešča pod tako imenovani faktor presičnosti ali mehkega temperamenta, v vsakdanjem jeziku pa bi jih lahko opisali kot tipično ženske lastnosti. Moški pa se pogosteje opisujejo kot ostre, realistične, trde, praktične, neodvisne, včasih celo grobe, toge, nadute in tako dalje, ki jih Ketl umešča pod skupni imenovalec tako imenovanega faktorja harije ali trdega temperamenta. Z drugimi besedami bi lahko rekli, da gre za tipično moške lastnosti. Novejša kognitivna psihologija, ki jo nekateri imenujejo tudi socialna kognitivna psihologija, je v raziskovanje spolnih razlik zajela tudi stereotip. Na ta način je temeljito prevrednotila opredelitev tega pojave, ki se od 20 let prejšnjega stoletja ni bistveno spremenil. Takrat je namreč Lipan opredelil stereotip kot sliko v glavi, ki si jo posameznik riše o sebi in drugih. Za stereotip je značilno, da temelji na nepreverjenih dejstvih in sporočilih o nekem dogodku, osebah, predmetih in tako dalje. V bogati kompleksni konfuziji zunanjega sveta jemljamo samo tisto, kar je za nas naša kultura že definirala in težimo k temu, da vse gledamo, vidimo v stereotipnih formah naše kulture. Danes je splošno sprejeta opredelitev, da je stereotip prepričanje, ki zajema. Relativno enostavne in trdno zasidrane sodbe in presoje, ki se nanašajo na različne znane osebe, objekte, pojave in dogajanja. Čeprav je socialna psihologija vse skozi povdarjala, da stereotip temelji na nepreverjenih dejstvih, kar pomeni, da temelji na kognitivni komponenti, je šele skupaj s kognitivno psihologijo oblikovala hipotezo o stereotipu kot kognitivni schemi. Zofijni ljubimci Kognitivna schema je širok pojem in pomeni mentalno strukturo, ki vsebuje splošne predstave in znanje o ljudeh, socialnih vlogah, dogodkih, svetu, vedenju v določenih situacijah in tako dalje. Takšne mentalne strukture nam omogočajo, da izbiramo in predelujemo informacije, ki prihajajo iz socialnega okolja. Pomagajo nam ustvarjati, razumeti in obvladovati pojave okrog sebe, zato so nujne za naše duševno zdravje. Brez predstave, na primer, o tem, čemu služi stol kako naj bo človek oblečen po zimi, kako naj se sporazumeva z drugimi ljudmi, kako naj se prehranjuje, zakaj obstajajo trgovine in tako dalje, se v življenju prav gotovo ne bi dobro znašli. Kognitivne scheme se oblikujejo z izkušnjami in vzgojo in nam omogočajo ravnanje v skladu s socialnimi situacijami. Iz te definicije je mogoče razbrati, da kognitivna schema poudarja našo dejavno vlogo pri oblikovanju socialne realnosti. Za boljše razumevanje naj osvetlimo razliko med fizično in socijalno realnostjo. Fizična realnost je realnost, ki jo. Lahko vsak posameznik izkusi na enak način. Steklo se razbije, letni časi si sledijo v enakem vrstnem redu. Posamezniki so v tovrstnih spoznanjih uniformni, vendar ne zaradi medsebojnega usklajevanja, ampak zaradi izkušenj, do katerih pridajo neodvisno drug od drugega. Fizični realnosti pa je povsem nasprotna tako imenovana socialna realnost. To je realnost, ki jo ustvarjamo sami, in sicer tako kot zaznavamo svet, dogodke, pojave, osebe in tako dalje. Socialno realnost sestavljajo različni predmeti, različnih lastnosti in vrednosti. To so posameznik sam, druge osebe, organizacije in institucije. Vloge, pravila in tako dalje. Na osnovi informacij iz socialnega okolja, oblikuje človek predstavo o realnosti, skladno z njo, na to percipira tudi samega sebe, in na tej osnovi oblikuje vedenje. Drugače povedano, s prihajajočimi informacijami iz okolja posameznik ne vzpostavlja odnosa do sveta ali socialne realnosti, temveč tudi predstavo o sebi in odnos do sebe kar pomeni, da oblikuje socialno realnost o sebi in svojo lastno samopodobo. Preden skušamo razložiti koncept samopodobe in za začetek navedemo le, da gre za neke vrste predstavo, ki si jo posameznik ustvari o samem sebi. Obstoji pa tudi novejše kognitivno pojmovanje stereotipa. Iz tega je mogoče izdvojiti, da nam torej kognitivne scheme pomagajo pri naših namerah, zaznavah, pomnjenju in sklepanju. Avtorji ločijo med schemami oseb, sebstev, lok, dogodkov in tako dalje. Te scheme so nekakšen pripomoček, s katerim si poenostavljamo realnost. Vendar pa pretirano poenostavljanje vodi v stereotipno presojanje. Zato ni naključuje, da kognitivna psihologija tudi stereotip, kot smo že omenili, razume kot kognitivno schemo, ki pa se nekoliko razlikuje od splošnega razumevanja kognitivnih schem. Tudi stereotipi urejajo in integrirajo informacije, ki prihajajo iz okolja, tako da se z njihovo pomočjo osredotočamo le na določene situacije in dogodke in se ne menimo za druge. Augustinus in Volker poudarjata, da nam stereotipi obarvajo prihajajoče informacije. Izpovedanega je torej več kot očitno, da tudi stereotipi, po svoji obliki in vsebini, izhajajo iz socialnega konteksta, ki obdaja posameznika. Vendar pa ta socialni kontekst ali bolje socialno realnost pretirano potvarjajo in sicer tako, da ustvarjajo tako imenovano socialno nepravičnost. Če se vrnemo k razlikam med spoloma, lahko teda izklenemo, da spolni stereotipi ustvarjajo nerealno in nepravično predstavo o moških in ženskah. Samo je namreč, da niso vsi moški pogumni, samozadostni, neodvisni in tako dalje in niso vse ženske, nežne, občutljive, sramežljive in podobno. Kako naj torej presojamo sebe in druge kot moške in ženske? Je mar kognitivna psihologija v svoji odprtosti za socialne dejavnike spolnih razlik tako pretiravala, da je svoj predmet razširila na vprašanje, ali sploh obstajajo predstave, sodbe, stališča, ocene in druge psihične vsebine, ki niso okužene spolnimi stereotipi. In ne nazadnje, kaj je tukaj sploh še kognitivnega? Ali drugače rečeno, ali kognitivna psihologija s takšnim vprašanjem sploh še lahko ostaja kognitivna? Zdi se, da je odgovor pritrdilen, saj ga je vsaj deloma pojasnila ameriška psihologinja Sandra Bem. Ameriška psihologinja Sandra Bibb je na izvoren način razložila odnos med socialnim okoljem in kognitivnimi prvinami, ki so oblikujejo psihološke razlike med spoloma. Njena metoda je izvorna zato, ker je skušala premostiti prepad med dvema bregovoma, družbo in posameznikom, tako da ju je povezala z vidika tradicionalne feministične teorije o enakosti med spoloma. Bem je predpostavljala, da spolno tipiziranje izvira predvsem iz otrokove splošne pripravljenosti za sprejemanje in urejanje informacij o sebi, drugih ljudeh, pojavih, dogodkih in sicer v skladu stereotipi o moškosti in ženskosti. Pri tem je poudarjala, da je ta splošna pripravljenost povsem enaka tako za fanta kot za deklico. Ti stereotipi delujejo že v zgodnjem otroštvu kot scheme, s pomočjo katerih otrok razvršča in ureja informacije, ki se nanašajo na spol. Na podlagi takšne scheme otrok razvršča in poenostavljeno evalvira prihajajoče informacije kot ustrezne ali neustrezne njegovemu biološkemu spolu. Če so ti stereotipi močno ugrajeni v zgojo in v posameznikovo osebnost, Potem, v skladu z biološkim spolom, oblikujejo deklice tako imenovano feminino spolno schemo, ki je posredovana stereotipi o ženski socialni ulogi. Nasprotno pa pod močnim vplivom delovanja stereotipov o moški socialni ulogi oblikujejo fantki tako imenovano maskulino spolno ulogo. Tako eni kot drugi pa so uspešnile v specifičnih situacijah. Samozavestni, neodvisni, hladni, borbeni, ambiciozni in tako dalje Moški so uspešni le v stereotipno moških situacijah, ki so naprimer značilne pri poklicnem uspehu, pri športu in podobno. Nežne, občutljive, sočutne, potrpežljive, požrtvovalne ženske pa so, po besedah bemove, uspešne predvsem doma, v organizacijah za dobrodelno pomoč in podobno, torej v stereotipno ženskih situacijah. To pomeni, da tiste ženske, ki so svojo spolno schemo zgradile na spolnih stereotipih, Le po nekem čudežu, na primer, uspevajo na vodilnih delovnih mestih. Autorica je predpostavljala, da pretirano poudarjanje razlik med spoloma vodi v še večjo stereotipno mišljenje, v globje utrjevanje maskulinih in femininih spolnih schem in tako še bolj postavlja žensko v podrejen socialni položaj. Pri tem je izhajala iz tradicionalne feministične pozicije, da ženska ni niti podrejena niti nadrejena moškemu, temveč mu je enaka. Menila je, da le zmanjševanje in odpravljanje razlik med spoloma v neki družbi vodi do individualnega uspeha psihičnega zdravja, s tem pa postopno tudi do uspeha in duševnega zdravja celotne družbe. Zato je kot psihično zdravo, individualno in socialno uspešno predpostavila tretjo kognitivno spolno schemo – androginost. Androgine osebe so osebe z visoko strukturirano kognitivno schemo, v kateri združujejo tako kategorije maskulinih kot kategorije femininih spolnih schem. Androgina spolna schema moškemu in ženski dopušča izbiro takšnih oblik vedenja, ki ustrezajo specifičnim situacijam. Androgine osebe se torej opisujejo v kategorijah, ki ustrezajo tako moškem kot ženskam in v skladu z njimi tudi ravnajo. Tako lahko na primer osebe z izoblikovanimi androginimi spolnimi schemami samozavestno in argumentirano zagovarjajo svoje mnenje, kar naj bi bilo stereotipno značilno le za moške. Prav tako pa so sposobne empatičnega poslušanja prijatelja ali prijateljice v težavah, ki naj bi bilo stereotipno le za ženske. Zdaj, kaj življa je ne bi bilo 13 Da bi Sandra bim svojo teorijo tudi empirično potrdila, je sestavila lestvico za merjenje spolnih schem. Ta je sestavljena iz množica atributov, od katerih eni označujejo tipično moške, drugi pa tipično ženske lastnosti. Na podlagi odgovorov je mogoče sklepati o feminini, maskulini ali o andrugini spolni schemi osebe. Čeprav danes to lestvico uporabljajo v številnih raziskavah o razlikah med spoloma, se raziskovalci pa tudi bemova v splošnem zavedajo njenih glavnih pomankljivosti. Sociološko usmerjeni kritiki kažejo na njeno pretirano poudarjanje individualnih razlik med ljudmi na račun družbenega konteksta, Psihologi pa upravičeno opozarjajo na prepletenost med spolnimi stereotipi in androgino spolno schemo, kot jo je mogoče izdvojiti iz omenjene merske lestvice. To je tudi točka, ki jo v tem besedilu prepoznavamo kot temeljno oviro za nadaljni konstruktivni razvoj teorije spolnih schem v smeri, kot jo je začrtala Bemova. Če je namreč androginost le vsota kategorij maskuline in feminine scheme, ki sta a priori posredovani stereotipno, Potem je več kot očitno, da je tudi sama androginost prepojena spolnimi stereotipi. Zato so še toliko bolj upravičene kritike avtoričine teorije, ki posegajo v polje situacij in osebnostnih lastnosti. Številni raziskovalci so namreč ob preverjanju njene teorije prišli do spoznanj, da ne malokrat niso stereotipi tisti, ki odločajo o prevladi maskulinih, femininih ali androginih spolnih schem posameznika in posameznice. Izkazalo se je, da je v veliki meri odvisno od tipa situacije, v kateri se oseba nahaja, še bolj pa od njenih osebnostnih lastnosti, na podlagi katerih izoblikuje eno od treh možnih spolnih schem. Pri tem pa je potrebno povdariti, da ni vseeno na kakšen način se lotimo osebnostnih lastnosti. Če se odločimo za klasično psihološko raziskavo, v kateri oseba poleg vprašalnika spolnih vlog izpolni tudi enega izmed mnogih razpoložljivih osebnostnih vprašalnikov, Tvegamo, da bomo prišli do rezultatov, ki bodo izdvojili le tiste osebnostne lastnosti, ki so statične in zato razmeroma neobčutljive na vplive okolja. Zato je potreben temeljit razmislek, katere vidike osebnosti zajeti v raziskavo, da bi lahko ugotovili, kako na osebnostni razvoj posameznika vpliva situacija in kako okolje. Na osnovi takšnega razmisleka se postavi vprašanje, katera je tista razsežnost osebnosti, ki po eni strani predstavlja subjektivno in s tem deloma tudi stereotipno, Ocena posameznika po drugi strani pa je močno povezana s temeljnimi osebnostnimi lastnostmi posameznika. Ali drugače rečeno, katera je tista razsežnost osebnosti, s katero lahko tako kognitivna kot socialna psihologija enako uredno obravnavata razlike med spoloma? Teoretski študiji osebnosti in empirične raziskave, ki so jih v zadnjih letih opravili na večjem številu oseb iz različnih držav. Napotujejo na sklep, da je možno odgovor na zastavljeno vprašanje podati z besedo samopodoba. V samopodobi vidimo namreč tisto razsežnost osebnosti, na kateri se cepita tako posameznik kot družba. Zdi se, da je samopodoba tista kategorija, s katero je mogoče razložiti navidezna nasprotja, ki jih klasična kognitivna psihologija ni uspela združiti. Gre za nasprotja med emocionalnim in kognitivnim, med zavestnim in nezavednim, in met individualnim in družbenim I've never been alone with a man before even with my dress on with my dress off it's most unusual. www.zofijeni.net Vaša bližnica dovednosti Samopodoba je temeljna razsežnost osebnosti, ki pomeni množico odnosov, ki jih posameznik, zavestno ali nezavedno, uspostavlja do samega sebe. Kudi odnose z samim seboj vstopa postopoma s pomočjo predstav občuti vrednoten ocenj samega sebe, svojih tipičnih socialnih naravnanosti in ravnanj in podobno, ki jih razvija že od rojstva naprej prik prvotnega objekta, to je matere, nato prek širšega družbenega okolja. takšno organizirano celoto pojmovan stališč sposobnosti doživljanj Uravnava in usmerja svoje ravnanje ter povezuje svoj vrednostni sistem z vrednostnim sistemom ožjega in širšega družbenega okolja. To pomeni, da je podoba, ki si jo posameznik ustvari o sebi, splet celega množstva različnih kognitivnih schem oziroma parcialnih samopodob, ki se nanašajo na področje poklica, dela, prijateljstva, družine, emocij, zaupljivosti in tako dalje. Če se izrazimo v terminologiji kognitivne psihologije, potem tudi samopodobo lahko opredelimo kot kognitivno schemo, v kateri se prepletajo medsebojno povezane spoznavne prvine, kot so pojmovanja, predstave, sodbe, ocene in prepričanja o samem sebi. Natančno strukturirana samopodoba v obliki večjega števila kognitivnih schem, delovnega sebstva, sebstva kot starša, prijatelja, partnerja in tako dalje, Nam torej pomaga, da iz množice prihajajočih informacij izberemo in oblikujemo tiste informacije, ki ustrezajo naši samopredstavi. S pomočjo tako predelanih informacij oblikujemo nove izkušnje in usmerjamo naša ravnanja. <mimitivna> Zdravljte Beats, kom in dein Ohr, wie Crewtrips, klingt gut, nech, komm näher, damit du schub krizt. Meine Crew ist Mike, so Mittag wie Schildlauch, sogar wenn ich nüchtern bin, kling ich, als wenn ich Schildlauch. Wenn ihr Hits braucht, müsst ihr nicht aber hören, denn hier kommt krasse Gürn, wie Mike's, wie Tabakbörn. Dieser Beat schlägt da Trommel für Windelreich, denn wir lieben den Scheiß, wie kleine Kinder klingelstreich mit, mit dem Beat und Arsch. Arsch, Mike, ist von Ich bin's da Check mal den aus, die gönn am Start, ja ohne Fahrplan, bleibt sowieso schon da waren Spitz jetzt die Ohren, die Kids kommen groß raus, weil wir bei Showdown sind Sag ich dir Prost drauf Wenn ich Floß laufst es für dich doof aus Gott, Beats machen uns höher als auf dem Hochhaus Ich bin so drauf All in diesen Kreis ich rein. Also Nick, bitte Digger falls du weißt was ich meine Wenn das gleich geht, dann Mike ist von Voyage. Bitte geht mir mehr von dem heißen Scheiß wenn ihr da spielt Das am da bon Voyage Bitte gib uns mehr von dem heißen Scheiß, wir kriegen nicht von diesem Geist yes. Mit Wuchs sieht, die Köpfe, Mädels mit Hardtag, schilde die Zöpfe. Hier Nordlichter geben sich hier heute die Ehre. Mhm. Also werft eure Hände in die Atmosphäre. Denn das wir mutiert garantiert zum Dauerbrenner. Drei Geichsänger, mit Nina auf einem Nenner, brennen wir länger. Ein Verlieb, aber zwei Einmal drin kriegst du nicht in. Du hast verfahrt, mit mit dem Beat und beweg deinen Wenn das gleichkind am Mike is, bon voyage Bitte geb mir mehr von dem heißen Scheiß Wenn ihr das Spielt, meine weich Mit mit dem Beat und dein Arsch. Wenn das gleichkind am Mike is, bon voyage Bitte uns mehr von dem heißen Scheiß Denn wir kriegen nicht genug von diesem gleich den kind of Stars Seht ihr kommt der brechdachs Die Beats treiben die Cowboys in der Intexa. Schmeckt das, wenn nicht tradi bewusst, das Mikrofon benutzt Kommt ihr nicht mehr runter wie Junkies bei Drogensucht, weil der schalt nach oben und wir Piloten in Schuppenchecks machen wir am Punkt-Rap, die Fracks, rund und fett, ihr kennt das, also warum guckt ihr so vergott und tanzt so heftig, dass ihr mit euren Füßen den Boden schrubbt? Macht den Walkman an, wir fährt dann die Stöpse Also nickt jetzt mit dem Beat und schüttelt die Köpfe. Nick mit <lacht> dem Beat und bewegst Fala, schmenn das gleich kennt am Zdaj, um, well, ne se seveda sam po sebi ponuja sklep, da je samo podoba tesno povezana s spolno schemo, saj stane na zadnje oba koncepta povezana v kategorijo kognitivne scheme. Informacije, ki jih oseba razvršča v svojo predstavo o sebi, so prav tiste informacije, ki jih uskladišči tudi v svojo predstavo o spolni ulogi. Samo podoba kot kognitivna schema torej zajema predelane informacije o sebi in o svoji spolni ulogi, ki se nanašajo na različne področja posameznikovega mišljenja, doživljanja in vedenja. Številni avtori so skušali ugotoviti, katera so ta področja in kako so strukturirana. Omenimo naj model samopodobe, ki sta ga leta 1982 oblikovala australska psihologa Ševleson in Bolus. Predpostavila sta. Prvič. Samopodoba je več razsežnostna. Drugič. Strukturirana in? Tretjič. urejena v obliki hierarhičnih kategorij. Na vrh hierarhije sta postavila kategorijo splošne samopodobe in jo delila naprej na akademski in na neakademski del, na to pa na njuna podpodročja. To so naprimer naravoslovne vede, jeziki, socialna, emocionalna, telesna samopodoba in tako dalje. Na koncu pa sta posamezna področja členila še na samopredstave v specifičnih situacijah. Offer, Ostro, Howard in Atkinson so v 20 let trajajoči longitudinalni študiji ugotovili še nekatera druga področja samopodobe, kot naprimer samopodobo, ki se nanaša na moralne vrednote, na razpoloženje, zlasti na občutja sproščenosti, zadovoljstva samim seboj, sreče in tako dalje, na seksualno samopodobo, ki zajema predvsem vedenje in odnos do spolnosti, na samopodobo, ki se nanaša na obvladovanje zunanjega sveta in na prilagajanje na okolje, izdvojili pa so tudi nekatere vidike, ki se nanašajo na psihopatološke kategorije samopodobe. Listanje po literaturi nam seveda odkrije še vrst drugih raziskav, v katerih so avtorji ugotavljali različna področja samopodobe, ki pa so si vendarle bol ali manj sorodna. Tudi v raziskavah, ki so jih izvajali pri nas, se je primer izkazalo, da je mogoče široko paleto samo opisal oseb integrirati v ustrezne kategorije. Vse raziskave pa se ujemajo v sklepu, da enakovredno izražena posamezna področja samopodobe vodi k psihično zdravi in samozavestni osebi. Z drugimi besedami, stabilna in pozitivna samopodoba vodi do uspešne družbene samoumestitve posameznika in posameznice. Raziskovanje spolnih vlog z vidika samopodobe nam torej odkrije drugačen vidik razlik med moškim in žensko. Nasprotju z iskanjem in prepoznavanjem spolnih razlik skozi stereotipe po eni strani in skozi statične osebnostne lastnosti po drugi strani, nas pravzaprav pogled skozi optiko samopodobe vodi do zanimivega sklepa. Dinamična vloga samopodobe, ki v sebi združuje tako družbeno posredovane vsebine posameznika in posameznice osebi, kot tudi povsem individualne samoopise, Ponuje nam reč sklep, da za uspešno družbeno samoumestitev posameznika in posameznice sploh ni tako pomembno, da razmišljata in ravnata skozi kategorije moških, ženskih ali andrginjih spolnih ulog. Za njeno psihično zdravje in uspešno družbeno samoumestitev je pomembno predvsem, da sta notranje mirna in stabilna, da se uspešno soočata s konflikti, da razvijeta svoje socialne spretnosti, predvsem pa, da težita tako vzpostavljanju svoje lastne, avtonomne morale, ki je neodvisna od stereotipnih in konvencionalnih družbenih moralnih načel. Z drugimi besedami to pomeni, da razvijata trdno, homogeno, visoko strukturirano in pozitivno samopodobo. Misel. Na mesto, da delijo ljudi po spolu, bi jih morali deliti na statične in dinamične. Evelyn Worth. S to mislijo on kraj običajne samoumevnosti banalnega in dolgočasnega vsakodneva, Zofiju zaključujemo današnjo pridigo. K svežim učenostim vas ponovno vabimo ob tednu osorej. Ščepec običajni zmedenosti spolnih identitet smo dodali Robi, Kostja, Nenad in Talija. Srečno!